Втората идея за размишление Никита Странник Никита Мистик. Наричали се го още мистик. А и още, понеже той е патриарх, който е напуснал църквите и станал ученик на Боян. Наречен още проклетия патриарх. Това е човек на свещената идея. Казва, аз живея там където е мистичното вдъхновение. Това е моята река. Никита Мистик казва, никога не мисля за църква, аз мисля само за Бог. Никога в ума ми няма понятието църква, аз мисля само за Бог. И само за Неговата истина. Защото без истината аз прозрях, че обеднявам. Човекът е, който е кръстен само с вода, той умира. Умира на кладата, умира в живота, умира в огъня. Вярата трябва да е по-силна от огъня. Това е нейната тайна. И за това истинското кръщение е с огън. Водата е за тези, които не разбират истината. Огънят е за тези, които живеят в истината. Бог е безкрайно необясним, мистично неясен и чудно близък. Че безкрайно необясним, мистично неясен и чудно близък. Само в чистота можеш да пробудеш смъртта и злото. Толкова трябва да търсиш Бога, докато го откриеш. После вече заживяваш в мистичното съзнание. Само мистика има право да навлиза в непознатото знание. Казва, Бог е величествена любов, която е скрита в тишина. Въпросът не е как да познаеш Бога, а как да се научиш да отсъстваш. Разбира се, Егото не може да отсъства. Да се научиш как да отсъстваш. Ако не приемеш злото с любов, не можеш да го преодолееш. Ако не можеш, не можеш и да го погълнеш. Ако не можеш да го погълнеш, тогава кладата не е достойна за Тебе. Тогава избягвай да изричаш Божието име. Не говори за Бога, а мълчи. Опасностите в живота са духовни градители. Мъдрият разчита на божествената си любов, а не на добрите си намерения. Така говори Никита Странник. Не на добрите си намерения, а на божествената си любов. Тоест, той има още по-дълбока основа от добрите намерения. Земният човек страда, казва Никита, и в изобилие, и в бедност. И в порядък, и в безпорядък. За земния човек въобще няма значение порядък. Той винаги ще страда. Паразитите са там. Бък, безпорядъка да не говорим. Човек страда, защото е преуспял от божественото да създаде дяволското. В това той е преуспял. В чистотата има тайно укрепление. В чистотата има скрита крепост. Щом живееш във видимото, ти си човек, а не си дух. Тоест, ти си неосъзнат. И всички, които ви казват, че сте хора, нямат представа от истината. По всяко време сме духове, но хората казват, не, все пак сме хора. Такива хора няма смисъл да говориш и да ги убеждаваш. Бог е създал любовта, а човекът е създал объркания свят. Съдбата прави велик поклон на този, който се е справил със себе си. Велик поклон на този, който се е справил със себе си. Който е разрешил себе си. Човекът се храни с това, което дава, а не с това, което взема. Думите, казва Никита, спят в себе си но когато ги изговорим, те оживяват и стават същества. Тези същества стават нашата участ. Човекът не е роден за да бъде разбран, а за да разбере Бога, своят баща. Истинската уста познава тайната но не я произнася. Последните думи на Никита странник преди смъртта са кратки. Идвам Господи. Нищо повече. Две думички. Ясни осъзнати напълно. Да знаеш откъде си дошъл, къде отиваш напълно осъзнато. Идвам Господи. Просто не се нуждая от нищо друго.